149. Trezilea. Propovăduirea legii. Această mitologie a atacului și ispitirii sale de către Mara proclamă puritatea absolută a lui Sakia Muni. Atunci el poate să-și concentreze toate puterile spirituale asupra problemei centrale. Eliberarea de suferință. În prima veche el parcurge cele patru stadii ale meditației care îi permisă să îmbrățișeze grație ochiului său divin, anul 158, totalitatea lumilor și eterna lor devenire, adică ciclul teribil al nașterilor, morților și reîncarnărilor determinate de karma. La vechea a doua, el își recapitulează nenumăratele vieți anterioare și contemplă în câteva clipe existențele nesfârșite ale celorlalți. Vechea a treia constituie... Bodhi, trezirea, căci el surprinde legea care dă posibilitatea de manifestare a acestui ciclu infernal al nașterilor și renașterilor. Legea zisă a celor 12 produceri independență dependență mutuală și descoperă totodată condițiile care sunt necesare opririi acestor produceri. De acum înainte, el este în posesia celor patru adevăruri nobile. El a devenit, odată cu venirea zilei, trezit, Buda. Buda rămâne timp de șapte săptămâni în lumea trezidii. Dintre evenimentele fabuloase pe care ni le-a păstrat tradiția, reținem ultima încercare a lui Mara de a-l ispiti. Cel prea fericit să intre de îndată în Pari Nirvana, fără a mai proclama doctrina salvării pe care tocmai o descoperise. Dar Buda îi răspunde că nu va intra în Pari Nirvana decât după ce va fi întemeiat o comunitate istruită și bine organizată. Totuși, la scurt timp după aceasta, Buddha se întreabă dacă are rost să propovăduiască o doctrină atât de grea. Intervenția lui Brahma și mai ales certitudinea că există un anumit număr de oameni care pot fi salvați, îl fac să se hotărască. El se îndreaptă către Benares unde grație ochiului său divin vede pe cei cinci discipoli care îl abandonaseră. El îi găsește într-o mănăstire pe locul actualului Sarnat și îi anunță că a devenit Buddha. El le expune celor... Patru adevăruri nobile despre suferințe, originea suferinței, încetarea suferinței și drumul care duce la încetarea suferinței. Cu această primă expunere, Buddha a pus în mișcare roata legii. Cei cinci se convertează și devin sfinți, Arhat. La puțină vreme după asta are loc convertirea fiului unui bogătaș din Benares, urmată de aceea a altor membri ai familiei sale. Foarte curând comunitatea, Samga, ajunge să numere 60 de călugări, bicu. Și Buddha îi trimite pe fiecare să predice individual în toată țara. Samga se scrie S-A-M-G-H-A, Biku se scrie B-H-I-K-K-H-U. El însuși se îndreaptă către Uruvilva, unde printr-o serie de minuni ajunge să convertească pe cei trei frați Kashiapa, brahmani care se închinau mai ales zeului Agni. Buda se adresează apoi celor o mie de discipoli Kashiapa. El le arată că întregul univers este încins de focul patinii. El acceptă doctrina și devin cu toții arhat. De acum înainte, convertirile se înmulțesc. La Rajagra, Bimbi Sara, tânărul rece din Magada, dăruiește un loc de retragere lui Buddha și comunității sale. Tot la Rajagra, Buddha convertește doi credincioși de seamă, Sari Buddha și Mauda Galayana, un ascet. Mahagashiapa, menit toți trei să joace un rol important în istoria budismului. La da câtva timp după asta, cel prea fericit cedează rugăminților tatălui său și cu o ceată mare de călugări preacă spre capila Vastu. Vizita constituie un prilej pentru numeroase episoade dramatice și minuni fabuloase, Buda reușește să-și convertească tatăl și numeroase rude. Printre aceștia se numără verii săi, precum și Ananda, principalul său discipol slujitor și devadata, care va deveni rivalul său. Uda nu zăbovește la Kapilavastu. El se reîntoarce la Rajagra, vizitează Sravasti și Vaishali. Convertirile mai mult, a mai puțin spectaculoase se înmulțesc. Când îi sosește știrea că tatăl său a căzut greu bolnav, el se îndoaptă din nou la capila la vastu și îl călăz uzește într-o sfințenie. Regina, ajunsă văduvă, îi cere fiului ei adoptiv să o primească în comunitate. Cu tot refuzul său, Regina, cu o întreagă suită de prințese doritoare toată să devină călugărițe, îl urmează pe jos până la Vaișali. Ananda pledează... Cauza reginei și Buda în cele din urmă, o acceptă după ce, în prealabil, statuiază pentru călugărițe norme mai severe decât pentru călungări. Dar el ia această hotărâre împotriva dorinței sale și anunță că, acceptând femeile, legea care ar trebui să dureze o mie de ani nu va dura decât 500 în urma unor miracole săvârșite de unii dintre discipolii săi, Buda se ridică totuși împotriva etalării de puteri miraculoase. Totuși el însuși e silit să săvârșească unul din cele mai mari miracole în lupta împotriva celor șase maestri rivalii săi. Odată face să crească un manguier enorm, altădată călătorește de la răsărit la apus pe un curcubeu, apoi își multiplică infinit chipurile sale în aer sau petrece trei luni în cerul lui Indra pentru ca să-i poată propovădui mamei sal. Dar aceste povestiri fabuloase nu pornesc din tradiția primitivă. Este deci probabil că interzicerea manifestării puterilor, Sidi, și importanța acordată înțelepciurii, prașnă, ca mijloc de convertire fac parte din învățământul său originar. Nota 2. Totuși, biografii vorbesc în mod constant de călătoriile lui Buda în văzduh. Închei nota. După cum era de așteptat, maestri rivali, invidioși de izbânzile celui prea fericit se stătuiesc în van să-l discrediteze prin calomnii odioase. Și mai grav sunt certurile meschine dintre călugări, care sunt acelea care la 9 ani de la iluminare s-au declanșat la Kaushambi cu privire la un detaliu de disciplină monastică. Era vorba de a ști dacă un ulcior care a servit la purificarea latrinelor mai poate fi folosit a doua oară. Maestrul a încercat să-i împace pe adversar, dar a fost rugat să nu se amestece în asemenea lucruri și el a părăsit Kaushambi. Nota 3. Incidentul este semnificativ. El poate indica faptul că amănuntele vieții monastice nu erau un mod necesar reglementat de către Buda, deși există numeroase exemple contrare. Închei nota. Totuși, laicii indignați au refuzat să dea de pomană călugărilor care provocaseră plecarea celui prea fericit și discipoli recalcitranți au trebuit să ceteze.